Úvod by som venoval úvahe Ivana Calajdu o Amerike z Facebooku, počúvajte. Opakujem, kvôli súčasnej nedohode medzi Iránom a USA a Izraelom sa pýtam, prečo USA a Izrael môžu vlastniť jadrové zbranie, vyvíjať ich, používať ich a Irán nie. Pripadá mi to obrazne povedané tak, ako keby jeden mohol strieľať samopalmi a ten druhý sa mohol brániť iba puškami. Ešte niečo o SŠA. Spojené štáty americké sú taká zaujímavá krajina. Má obrovské dlhy, ekonomicky, politicky, morálne krachuje a aj napriek tomu túži robiť svetového žandára. Chce rozhodovať o všetkom a o všetkých. Chce rozhodovať o tom, čo kto môže a čo nie. Vlastnia jadrové zbranie a kde sa vo svete pohnú, rozsievajú smrť. Vadí im, ak aj niekto druhý vlastní jadrové zbranie. Samozrejme, že preto, že im to prekáža v tom, aby mohli vládnuť celému svetu. Nepáči sa im, že jadrové zbranie vlastnia aj iné krajiny. To najpodstatnejšie ale nepovedia, že tým krajinám slúžia tieto zbrane na obranné účely pred nimi a doposiaľ ich, na rozdiel od Spojených štátov amerických voči nikomu nepoužili. Je smutné, že píšem o tejto téme, aký krásny by bol život na Zemi bez zbraní, vojen a hlavnej príčiny toho všetkého kapitalizmu. Aby sme boli komplet, dajme si aj ruský pohľad na iránsko americké rozhovory, a to rovno zo stránky hovorkyne Ministerstva zahraničných vecí ruskej federácie Marie Zacharovovej. Pohral sa Trump s Iránom znova je názov tohto článku. Je zrejme, že americkým zámerom nikdy nebolo skutočne dosiahnuť úprimnú dohodu o ukončení vojny s Iránom. Sled udalostí posledných dní v skutočnosti odhaľuje úplne opačný smer ktorý možno zhrnúť do niekoľkých ukazovateľov. Trumpovo cúvnutie z predchádzajúceho súhlasu s iránskym návrhom odráža nedostatok vážnosti pri vyjednávaní už od samého začiatku. Návrat Washingtonu k rokovaciemu stolu s rovnakými podmienkami ako predvojnou, ako by sa v teréne alebo v politike nič nezmenilo. V kontekste konfliktu, ktorý prešiel zásadnými posunmi, je to nelogický postoj. Nasadenie ďalších amerických síl do regiónu v posledných dvoch dňoch je krok s jasnými eskalačnými dôsledkami, ktorý je v rozpore s akoukoľvek cestou k upokojeniu situácie alebo k úrovnaniu. Pokračujúce izraelské útoky na Libanon od začiatku prímeria za mlčania alebo dokonca tichého súhlasu SŠA, čo podkopáva akékoľvek reči o skutočnom zastavení nepriateľstva. Vyslanie Kušnera a Bitkofa, ako súčasť vyjednávacej delegácie napriek ich úlohe pri zlyhaní predchádzajúcich kôl a počiatočnému odmietnutiu ich prítomnosti zo strany Iránu. Nuž, úniky informácie zo CNN o pripravenosti Číny dodať Iránu systémy protizdušnej obrany, zdá sa, že tieto úniky slúžia na prípravu verejnej mienky, na návrat k eskalácii a na ospravedlnenie kolapsu prímeria. Záverom možno povedať, že čelíme povrchnému, vyjednávaciemu procesu, ktorý slúži len ako clona na prípravu ďalšej eskalácie, nie na jej ukončenie. Diabli sú odhodlaní podpáliť región. Sem sa asi hodí ešte toto konštatovanie. Alon Mizrachi, izraelský analytik a spisovateľ, povedal, že rozdiel medzi iránskymi a americkými vyjednávačmi nebol v ich schopnostiach alebo inteligencii, ale v tom, že Iránci vyjednávali za Irán, zatiaľ čo Američania za Izrael. Poďme národnú hrudu, venujeme sa teraz tomu, o čom naozaj treba veľa, veľa hovoriť. V hlavných správach som objavil tento titul. Susko reaguje na slova Kolíkovej. Tu sa asi niekto zbláznil. Minister spravodlivosti Boris Susko reagoval na škandalózný rozhovor svojej predchodkyne Márie Kolíkovej, v ktorom spochybňuje Inštitút prezumcie neviny. Susko vo videu na sociálnej sieti, ktoré si naozaj môžete nájsť, upozornil, že rozhovor, na ktorý sa rozhodol reagovať, by určite nemal zostať bez povšimnutia a preto uverejňujem aj ja. Toto je moment, keď sa už nedá hovoriť o omyle alebo o nepochopení práva. Toto je otvorené popretie základov právneho štátu priamo od právnej expertky v úvodzovkách opozičnej parlamentnej strany vyjadril sa minister. Vyjadrenia bývalej ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej podľa Suska odhalujú jej mentálny svet, ktorý je podľa jeho názoru nebezpečne blízky logike totalitných diktátorov. Kolíkova totiž spochybňuje samotný inštitút prezumpcie neviny a princíp, že o vine rozhoduje výlučne súd. Slová pani Kolikovej predstavujú extrémistické uvažovanie, ktoré je nebezpečné legitimizovať v demokratickej krajine, zhrnul Susko. Video pokračuje s so ostrihom toho, čo vlastne Koliková povedala. Keď už je niekto obžalovaný, tak to znamená, že tu boli vyšetrovatelia, prokurátori a niekoľko sudcov, ktorí vlastne majú za to, že tie podozrenia sú naozaj vážne, že sú tak vážne, že sa javí, že je vinný, a preto musí predstúpiť pred súd v tom trestnom konaní a tam sa skúsiť obhájiť. To znamená, že to, že sa niekto postaví pred súd už ako obžalovaný, tak vlastne prešiel celým trestným procesom a všetci uverili, že je vinný na strane štátu, uviedla Kolíková v rozhovore. Myslí to vážne? Súsko tieto jej slova zhodnotil nasledovne. Tu sa asi niekto zbláznil. Čiže ak je niekto súdom uznaný za nevinného, aj tak je vinný, lebo si to myslí pani Kolíková. Kam sme sa to pre Boha dostali, keď takéto nezmysly hovorí práve expertka v úvodzovkách a bývalá ministerka spravodlivosti, reaguje Susko. Ona to myslí vážne, pýta sa a vysvetľuje, že obžaloba neznamená uznanie viny. Znamená to, že výsledky vyšetrovania dostatočne odôvodňujú postavenie obvineného pred súd. To však ešte neznamená, že je niekto vinný. Práve preto existuje súd, aby posúdil dôkazy a rozhodol, uviedol Susko. Dodal, že obžaloba musí preukázať vinu obvineného. Obvinení nemusí dokazovať svoju nevinu, vysvetľuje. Ak by už samotná obžaloba mala diskvalifikovať človeka, stačilo by kohokoľvek obviniť a spoločensky ho zlikvidovať bez rozsudku, zhrnul minister. Toto už nie je ochrana právneho štátu, ale jeho rozpad, upozornil. Zružme potom všetky súdy. Na čo nám sú, keď máme pani kolíkov, Nech ona jej pocity a tojmi rozhodujú, kto je vinný, kto nie, vyjadril sa Susko. Takýto výklad podľa ministra len vytvára systém, kde samotné podozrenie stačí na trvalé zničenie človeka profesíne, reputačne, aj spoločensky. Presne to je mechanizmus, ktorý sa v dejinách ukázal ako zneužiteľný proti nepohodlným ľuďom, Zhrnul a ako príklad uviedol roky 2020 až 2023, v ktorých tento mechanizmus predviedla vláda Igora Matoviča s ministerkou spravodlivosti Kolíkovou. A teda ona sama tvrdí, že aj oslobodzujúci rozsudok súdu v podstate nič neznamená, a že človek má zostať vinný, až kým sa pred verejnosťou neočistí, tak to už nie je právny názor. To je popretie základných zásad demokratického právneho štátu a samotnej ústavy, varoval minister. To však podľa Suska nie je všetko, čo právna expertka za SAS povedala a za čo by podľa jeho názoru mala vrátiť diplom. Prezumpcia nevinný ako nadužívaný pojem. Moderátorka v diskuzii exministerke položila otázku. Vnímate to možno tak, že sa nadužíva pojem prezumpcia neviny? Na čo Kolíková odpovedala nasledovne? No, veľmi sa nadužíva. Zatiaľ sa javí, že ten systém sa bráni voči týmto naratívom manipulácie trestných konaní a aj voči nadužívaniu prezumpcie neviny. Vysvetlite mi, ako sa môže ústavný princíp prezumcie neviny nadužívať. Je to základný ústavný princíp právneho štátu, ktorý nemôže byť nadužívaný. Buď platí alebo nie, reagoval Susko a vysvetlil to polopate. Tu nie sú žiadne odtiene sivej. Nemôže byť niekto trošku tehotný. Bude tehotný alebo nie. A keď to neplatí, potom sme. V totalite. To, čo tu zaznieva podľa ministra, nie je len teoretická debata. Je to spôsob myslenia a mentálneho nastavenia, ktorý má aj konkrétne dôsledky. Roky 2020 až 2023 ukázali, aké následky môže mať politizovaný a mediálny tlak na trestné konania a väzobné stíhania ešte pred rozhodnutím meritórneho rozhodnutia súdu, uviedol. Pripomenul, že prípady ako Výchrica, Búrka, Kováčik či Lindner sa stali symbolmi zneužívania moci a trestnej politiky štátu proti opozícii. V tej dobe bol v opozícii smer SSD, poznámka. A exministerka Kolíková si na nich postavila svoju kariéru. Spomeňme si na rad sudcov z kauzy Búrka, ktorí boli oslobodení spod obžaloby po rokoch mediálneho linču či aktuálny prípad Davida Lindnera, ktorý bol 7 mesiacov vo VSB, koľkokrát si musel vypočuť útoky na svoju osobu, pripomenul Susko a dodal, že je mnoho ďalších, ktorým štát zničil ich profesionálny život, reputáciu, aj súkromie. Rezumcia neviny je však pani Kolíkovej vzdialená asi tak, ako je výklad trestného práva od základných pravidel a zásad právneho štátu vyjadril sa minister. Video pokračuje ďalšou ukážkou z rozhovoru, kde Kolíková uvádza, že blízki ľudia súčasnej vládnej koalície boli odsúdení za korupciu a niektorí boli trestne stíhaní. Inak sa z toho nedá vyzvon ako tak, že sa tu bude pracovať a nadužívať pojem prezumpcia neviny a manipulácia trestných konaní, lebo inak sa z toho Robert Fico jednoducho nevie očistiť. Férovým spôsobom to zjavne nejde, hovorí v rozhovore. Uvedené vyjadrenie Susko označil za politické blafy na verejnosť. Aký odsúdený za korupciu blízky vládnej koalícii? Nehnám ich pani Kolíkova povie, lebo opäť je to iba skôr jej politické prianie. Mieša obvinenia obžaloby a odsúdenia do jedného koša a z prezumpcie neviny robí prezumpciu viny. Nestačí, že štát vinu nedokáže, človek sa má ešte dodatočne očistiť a presvedčiť verejnosť, vyjadril sa minister. Ako ináč sa má občan očistiť a presvedčiť verejnosť ako tým, že ho súd oslobodí? To je absolútne popretie nezávislej súdnej moci a nebezpečný precedens, varoval. Ak začneme riadiť štát podľa pocitu dôvery, nie podľa právoplatných rozhodnutí, Otvárame dvere svojvôli a nie spravodlivosti, upozornil a dodal, že práve to reprezentuje exministerka Kolíková. Stačí si ju len vypočuť, citujeme. Viete, ono je to tak, že v tom trestnom práve platí v pochybnostiach v prospech obžalovaného. Takže ja si dovolím aj takto povedať. To, že bude niekto oslobodený, neznamená, že nespáchal trestný čin, ale takto v trestnom práve je. Takže ja si myslím, že bude Tibor Gašpar oslobodený, ešte neznamená, že sa mu má niekto ospravedlniť, pretože pre mňa bude otázne, či dostatočne preukáže aj na verejnosti, nielen pred súdom, že je to skutočne osoba, ktorá je čistá a ktorej možno dôverovať. Susko reaguje. Ak niekto dnes hovorí, že ani oslobodenie nestačí a podozrenie má zostať ako trvalý tieň, tak hovorí jediné, že rozhoduje dojem, nie súd. A presne preto je pôsobenie takýchto ľudí vo verejných funkciách mimoriadne nebezpečné. Ak sa tento spôsob uvažovania preniesie do výkonu štátnej moci, prestáva platiť ochrana jednotlivca pred mocou a začína totalita štátnej moci, varoval. Odporúčil, že uvedené vyjadrenia exministerky Kolíkovej by si mali vypočuť najmä opoziční voliči, ale aj študenti právnických fakult, pretože toto nemá s demokraciou nič spoločné. Boh ochraňuj túto krajinu pred tým, aby extrémisti s takýmto mentálnym nastavením dostali do rúk štátnu moc, vyjadril sa minister spravodlivosti v závere. Ešte by som doplnil svojou úvahou. Hoci Tarabu do SNS neprijali, leto snáď príde. Za mňa na dnes všetko lúči sa Monika a Dušan. Do počutia.